Avsnitt nummer sju av NFL-podden är här. Jag som pratar heter som vanligt Johan Javelius. Jag har med mig Skåne Peter Larsson. Äh, jag eller. är nästan. Är mm. allting bra med dig? Mm. Det, är, det är, har varit bättre, men äh, ja, det är ja, Två Raiders förluster på raken, men vi ska inte gå in på det nu. Mm. Anton Knoppen Knopf, du är här också. Ja, det är jag tydligen. <laughs> Konfliktad tror jag är mitt känslotillstånd Vet inte vad jag ska känna och tycka Men det var ganska vanligt som ett Vikings Så att... ja, jag är men det, det är lite som det är eh, hörni, vi, ska, vi ska raskt eh, hoppa in I handlingarnas centrum Med ett eh, förtydligande Det känns så tycker jag mm. eh, Anton eh, Aldon Smith Ja, eh, Skåne Aldon Smith Precis. Eh, Vi pratade ju om förra veckan eh, Crime Watchen där Aldon smitt, de plockade han. Eh, vilka är de? Jo, Popo plockade ju han. Polisen eh, <skratt> är Ja, <för Popo. skratt> ah, precis. Eh, klockan, sådär, ni vet, 6-7 på morgonen. Eh, han hade kört sin bil under någonting, eller inte under, han hade varit påverkad <skratt> av någonting. Och det var jag alltså Mariana. Eh, men han är inlagd på rehab för alkoholproblem. Det kan man ju undra lite där kanske, men... Det som är spektakulärt tycker jag i det hela det här det är att 49ers har bestämt sig för att de ska betala fullön under hela tiden. Just för att de hoppas att det ska lätta bördan på hans axlar så han kan fokusera på att bli clean och komma tillbaka senast i slutet av november. Ja. Där har ni det. en lite förtydligande och tidtabell på Aldon Smith och hur länge vi inte får se honom på fältet helt mm. Ja, helt. Men, men han, han får han, han kör full lön ja, alltså Niners har valt att betala ut full lön och det kan man ju låta så här fy fan var schyssta de där uh, hippieslaget äh. men jag tror inte bara att det är så uh, snyggt som det låter utan jag tror att det finns någon klausul eller jag är helt bombsäker på att det finns att när det finns i olika listor är du skadade och så vidare så sätter du olika spelare på de här Eh, och du kan inte hur som helst plocka tillbaka en spelare från olika listor när du sätter dem. Mm. Så att, eh... Ja, men precis. troligtvis om du gör dem betalt fullt under tiden mm. så är det någon effekt som gör du kan bara slänga in dem. Prislägga dem igen. Nu plug and play, Grejen om vi låt. Ja, mm. uh, utmärkt uh, Vi ska säga det, det är som vanligt Vi har en agenda idag, vi kommer börja Snacka lite smånyheter nu Sen går vi raskt in och, och pratar Om matcherna som har varit Går igenom dem lite grann Sen kommer vi ha lite skaderapporter uh, Som mitt segment idag, mycket skador Att prata om mm. uh, Och sen tittar vi framåt vilka matcher kommer. Och så avslutar vi lite grann. Jag ska få mina finallag här. Så yes. vi får, får vi se vilket alltså, lag jag ska komma att heja på. Eh, vart det lider. Och där har ni podden idag. Eh, då Anton. Eh, Kobe Jones. Jacoby Jones till och med. Eh, ja det är lite. Det är ju inte en crime watch. Utan det är mer en incidenter som har hänt runt om i ligan nu. Eh... Runt han skulle ja. jag säga. <laughs> Och det som har hänt Jacoby Jones då Som är en wide receiver för Baltimore Ravens Är att eh, han har fått en champagneflarra i huvudet mm. eh, Av Sweet Pea Då undrar du säkert vem Sweet Pea är eh, Sweet Pea är en, en strippare en Exotisk dansare Ja precis En, en, alltså, en, ex, en exotisk dansare Ja precis ja. John eh, eh, en partybuss Ja eh, så Jacoby Jones har varit lite i hetluften eh, Ray Lewis, eh, Ravens gamla veteran och lagledare verkligen Hjärtan i deras försvar förra året när de vann Super Bowl har ju gått ut och sagt Vad han sagt? Att det här skulle aldrig hända om han hade varit kvar i laget Nej precis han sa att om han och Ed Reed var kvar då, då skulle inte sånt där hända var på att Flacco gick ut och sa att Ja ah, men nu tycker jag det är lite trist att du kommer och att säger att såntet skulle hända på din tid Ja ja, jag hörde ja. även någon rapport om det här att så här, Man visste först inte vem som hade kastat den här champagneflaskan Så fick man reda på att den hade prickat och då eliminerade man Flacco från <laughs> ekvationen <laughs> e, Han har inte haft en stark början på sin säsong nej, kan nej, man väl Nej, säga. precis ja. men Man kan ju också undra så då man kan ju inte bara fästa på en buss när man är skadad Jo, om det är någons födelsedag. Ja, det inte. var ju faktiskt uh, Brian McKinnies födelsedag. Ja, det är rimligt. Inga ja. konstigheter. Uh, sist men inte minst ska vi i det detta segmentet prata lite grann om pizza. Mm. Mm. Det är gott. <laughs> pizza är gott. Ja. Det var alltså till följd av matchen Denver Broncos mot Raiders som var alltså den här måndagsmatchen. Och vi vet ju alla att Peyton är ju sponsrad av den här huvudfiguren för Papa John's pizza. Vi vet inte om det hade med saken att göra. Men... Nummer 13 i Detroit Lions. Han heter Nate Burleson. På väg hem ifrån den här matchen så körde han i sin bil på motorvägen. Och pizzan håller på att glida ner från instrumentbrädan eller passagerarsätet. Mm. Ner på golv. Det vill man inte. Man vill inte Nej, äta pizza inte. som ni vet trettonskunderegeln. Så han eh, ska rädda den. Och då helt enkelt krockar. Detroit Lions var väldigt glada över att han klarade sig. Och att alkohol inte var inblandat. Däremot så är han, har han brutit armen. Så som wide receiver kan han inte spela. Nej. Nej, men ändå är det en, en rimlig prioritering kan man säga. Pizza är ju väldigt, väldigt gott. Det är ju... Han är två pizza. Ja. Så att jag lite så, här, käkar han ingen pizza under tiden. Eller men var det var, han som... hade ju säkert med sig till Matt Stafford där för att öka deras liksom ah, jag och få lite mer passar till sig. Ja, och är det så kanske så att han har bettat bort hela sin lön så att han egentligen är inne, pizza delivery guy, och var så här: ja ah, men du, jag får inte ta på de här pizzorna. <laughs> Då sätter ju allting i ett helt annat ljus. Jag tycker det är synd i alla fall. Eh, med, med detta kulinariska eh, avslut eh, på, på vårt eh, vad ska vi säga, korta notisinslag så går vi vidare och pratar matcher som varit. Och då får vi börja faktiskt eh, förra måndagens eh, där, där Raiders spelade mot Broncos det är alltså inte den någon gång vi pratar om nu. Vi spelar ju alltid in på måndagar så vi kan aldrig prata riktigt om, om matchen som är nu ikväll för oss och har varit när du lyssnar, som lyssnar. Men Raiders Broncos i Precis, och där skulle jag ju verkligen vilja på, Ja, Raiders fick pisk Ja, det var väl ingen, ingen som trodde Någonting annat Så Raiders bjöd upp Ett otroligt bra motstånd De spelade väldigt bra Det fanns liksom som Raiders fan Så fanns egentligen ingenting att tycka så här, oh vad dåligt de spelar eller så här. Trots att Peyton Manning Är fantastisk Och det var liksom ingen snack om vem som skulle vinna om man ändå får leka lite det här med om vi hade stavat en IFL, alltså som ett om i, i hela det här NFL. Så är det ändå så att hade eh, Janikowski alltså Seabass kicken i Raiders, hade han satt ett field goal. och Denarius Moore plockat ner den här passen. Då pratar vi om att det hade bara varit en pick six från att det skulle vara lika. Hör ni nu hur det är den här matchen? Jag hör mycket om. Precis, om, jag vet. Om det, ja, okay, det var många om, men det var väldigt kul. Det som var jättetråkigt var ju att eh, Terrell Pryor, alltså Raiders quarterback i slutet av matchen blir tacklad och får en hjärnskakning eh, och blir alltså uttagen av matchen. Det påverkar ju senare sen. Så att det var ett kul match. Jättekul att se Peyton är så fantastisk som han är. Ja. Jag måste säga en till rolig grej: deras running backs. Man kan ju tro att running backs inte får så mycket i när det är Peyton som gör allting. Men de har ju tre stycken running backs, och när bollen är på första yard, och sen ska det bli touchdown, och Broncos har fyra försök. Så står de helt enkelt och gör stensaks påse om vem som ska få köra. Jag tyckte det var snyggt. Det var Monty Ball, <kör> Ronnie Hillman och No Sean Marino. Så körde en stensaks påse bara, vem springer in med bollen? Det är en yard. Vem som helst av oss ska locka en yard? Det roliga är att de även de här... Äh, Eh, ja, Stenstaxpåse, internationella förbundet. Eh, och stensax pratade... Internationella Ja, kommenterade precis. Kommenterade ja. den här grejen att det var jävligt dumt av Norge Marino att, att langa sten. Eftersom att de flesta laga påsen mm. som första. Vilket är, då åker du ut direkt. Så att då menar de att du var inte så jävla bra av han. Ja. han åkte ut direkt också. Fick ja, inte. Han kanske inte heller inte ville riktigt. Nej, det, det, det, man, det, man, nej. man vet ju inte, Kjören. Men ja. det som är eftermatchen. Så fick de en liten åthutning av deras tränare Att nej, nej, nej, nej, nej, nej Alltså här är det jag som bestämmer mm. Det där var ingen som Trots att det är ändå den som vinner den här Stensaks som går in och lägger den här touchdownen Så var det alltså inte Stensaks som avgjorde är det, alltså, är det, det är en utsago där vi, vi summerar och säger National om Raiders hade vunnit Senaste matchen hade de väggat mycket Mycket bättre till lig <laughs> ja. eh, Då hade de kunnat dig. Eventuellt ja. vinna Men det ja. vi vann de inte Och det gjorde Nej. de inte i riktiga NFL heller Utmärkt så eh, 49ers eh, mötte eh, Rams eh, Anton Ja jag trodde den matchen skulle bli mycket jämnare än vad den blev Förra säsongen så hade Rams vann en när de spelade lika Än något som aldrig händer egentligen i NFL eh, Men 49ers Presterade eh, De sprang med bollen Som de kom på att just det Vi har ju Goria eh, En av de bästa running backs i ligan. Kanske ska ge honom bollen ibland Och så han och det de också gjorde var så här att ha, fan, alla har läst det här det vi gör att, vi, att Colin Kaepernick ska springa med bollen. Hmm. Om vi flyttar ner två stycken till tjockis här i linjen så kanske han får lite mer andningsrum och våran springkille kan ju faktiskt börja springa med bollen. Eh, plus att deras defense spelade ju faktiskt som att all de spelade. Nu mm. gjorde han ju inte det, men Kommer bli ledsna i defense när de kommer tillbaka? Ja. Uh, Anton fortsätter. Ravens mot uh, Bills. Ja, ah, det var ju. En, alltså, det, notisen om den matchen eh, kopplas till det vi sa tidigare. Flack och Lang hade fem interceptions <laughs> i en match. Det får du inte göra. Speciellt <clears throat> inte om du är en citationstecken elit quarterback. Och sen också kan vi dra Vad, vad kallades han? <laughs> Alltså, lite så här, han är nog den. Förlåt vad kallades han? Jag förstår inte. Han kallar sig för. Det uh, um, är one. Och, uh, och Gainet, Han har fått ungefär lika mycket skit som Mourinho har fått. Att Det är lite det här när du namnger när du dig själv. Och när du dessutom ska tjäna mest pengar. Då kan du liksom inte vara sämst. Då måste man prestera. Det är ja. ingen snabbt. Ja. ja, det är ju tråkigt för uh, Flakor. <laughs> uh, men sådär kan det vara ibland. Vi ska prata Cardinals mot Buccaneers, nu. Mm. Kul att så här i när Raiders förlorar att Cardinals med Carson, ursäkta uttrycket, fucking Palmer, <laughs> äh, vinner hela tiden. Det är ett jättekul. Eftersom att Carson har ju fan kostat Raiders hur jävla mycket som helst. Bucs fortsätter ju med sina <clears throat> problem, Inverter, så så jag på att säga, men inom laget, så att... Det blir nog fortsatt förluster för dem. Men Cardinals vann. Det var inget snack om den här saken. Nej. Nej. Eh, sen hade vi match i Europa här i helgen. Nere i London så spelade Steelers mot eh, ditt Vikings, Anton. Ja, precis. Jag tyckte du hade en fin liten segue in i den här matchen. Mm. Det, kan få det är roligt att eh, de intervjuade Tom Brady som är quarterback för Patriots. Och eh, frågade lite så här, ja, nu tycker du quarterback som gör generellt? Och då ska man veta att han har spelat väldigt mycket med två quarterbacks Så han sa att ja, jag har ju kontakt med två stycken startande quarterbacks varpå det blir tyst i pressrummet för att alla vet att de, den kontakten han har med, det är med Hoyer och med Castle. Båda som har suttit bakom Tom Brady i New England. Precis, snyggt förtydligande. Och Hoyer visste ju alla skulle spela för Browns men det var ingen inklusive, jag tror inte någon Vikings visste om att det var en snack om att, med att Castle skulle starta överhuvudtaget. Och det var en ganska stor bomb sådär. Att ja, men verkligen. Och det som aldrig säger någonting och det om det här. ger och Steelers någon slags strategisk fördel där de kan förbereda sig. Ja, men lite den. Edge. De kan börja kolla på, på Castle Type ja. istället för Ponder Type. För de är ändå de är ganska lika, men ändå två olika typer av Corebacks. Ja. Liksom. Absolut, verkligen. Och det ska jag säga så att Kassa startade för att Ponder är skadad. Och Leslie Frazier, headcoachen för Vikings, har gått ut även efter matchen och sagt att Ponder är fortfarande vår startande quarterback. Mm. Men han har ett problem med ett revben helt enkelt. Jag skulle säga att det låter väldigt mycket som Harbaugh säger du vet så här. Ja det är en startande quarterback men uh, we stick with the hot här. Ja men vi får se vad som händer där. Och mm. matchen i sig då, anledningen till att jag är kluven är ju att Vikings, <laughs> de spelar ju bra. Men de spelar och de vinner. Och deras offensive line... Alltså anledningen att Castle får tid att leverera är för att helt plötsligt kan deras offensive line hålla försvaret borta. Så deras quarterback får tid. Äntligen, äntligen. Match fyra så får man äntligen lite tid. Problemet är ju att det är mot ett gammalt trött Steelers försvar. Så är det Vikings som har blivit bra eller möter de bara ett pissigt motstånd? Liksom. Mm. Mm. Jo, eh, helt riktigt. Men jag tycker också så att det är inte bara... Vikings quarterback som får tid Det är också deras running back. Ja. Alltså, AP. 140 yards Två touchdowns, ja. en 60 yardare Och alltså, ja. Det har ju inte gjort någon annan match men, så att... men det var väl också Det var, det var väl en, en relativt kontrollerad match Alltså de ledde väl hela matchen igenom i Ja problemet var att de höll på att göra Exakt samma misstag igen att De är uppe leder, med, de har sju poäng En touchdown upp Steelers anfaller i fjärde kården Precis som de förlorat de två senaste matcherna Steelers kommer fram till mållinjen för att Vikings kan inte spela försvar när det är två minuter kvar av matchen. Det går inte. Vi bara låter dem marschera över hela planen. Det som händer vid mållinjen är att istället för att Steelers skårar så lyckas de säka äh, Roethlisberger. Mm. Stilers score the back. Så han tappar bollen och Vikings recoverar. Och, och det är ju lite kul att... att Ben Roethlisberg just kallas för Big Ben. Ja. Och att det är det det handlar om i London. I tur. Ja, man... Big, Big Ben gott sagt ja. kan man väl säga. Det finns lite, lite bilder på när han står och, och tar foton på sig själv. Ja. Ja, äh, I Big ben, ja. ja. ja men mm. äh, detta om, detta om, om stylus mot Vikings. Grattis till första vinsten. Härligt. Mm. Känns, bra. Ja. känns bra. Välkommen. Tack. Jag trev. Mm. Ähm, sen så var det som så att Giants mötte Chiefs man trodde ju ändå att G-Man skulle liksom på något sätt göra någonting eller att Eli skulle sluta med det här interception-maratonet som han håller på med. Jag vet inte om det är så att, att det egentligen inte är två bruscher utan samma och det här med att Peyton aldrig gör någon inception så måste Eli göra alla. Jag vet inte att de om det balanserar ut ja, varandra. Ja precis, så det är energi. Ja, precis. Jag vet inte om det. Är. Och i sånt fall så tycker jag att så här Fortsätt med det, Eli. Det är jätteskyst att du gör så mot din brussa. Men det är ju inte snögt mot New York. Kul för New York att eh, hockeysäsongen börjar snart. Ja, det är väl det man kan säga. Kyls ja. <laughs> för att vinna. 4 0 Ja. Verkligen? Ja, det ser jävla sjukt Ja. Uh, vi ska kort nämna att Jaguars förlorade som vanligt. <skratt> <skratt> Mot Colts. Uh, jag, jag läste någon statistik där att uh, vi kan bara nämna att det blev alltså 37-3 uh, till Colts fördel. Uh, Jaguars har mm. alltså gjort åtta poäng i, i de två första kvartarna uh, på hela säsongen. Mm. Så de, de, är, de är inte så himla bra i start. Alltså de är inte snabbstartade Och sen så har de ju typ andra växel Som högsta så att det är, ja. De gör ju mer poäng i andra Men det är inte tillräckligt Det ska också. nämnas också att de, de har 75 poäng mot sig Ja det är, det är ju på, vanliga ja. läget Det är kanske backen mm. Som man inte no. sa alltså. <laughs> Ja nej men Vi behöver inte säga så mycket mer än det Jaguars förlorar Seahawks mot Texans Anton Ja det blev en tight, spännande match De gick till overtime där Seahawks kloar sig tillbaka in i matchen och verkligen tar sig in efter att Texans, ja men då såg ut att faktiskt kunna hålla hela vägen, men eh, härliga Matt Schaub, Texas quarterback, eh, bestämmer sig för att i fjärde kården passa bollen någonstans i närheten av Richard Sherman och det ska man inte göra. Richard Sherman är cornerback i Chelsea-hawks och en riktig balhak ah, han är grym, han är en av de bästa corners i ligan just nu, också en av dem med störst mun han pratar väldigt mycket och snackar heller mycket skit på Twitter om allt han är en jävligt livlig karaktär och väldigt kul att hålla koll på ah, han får i alla fall en pass någonstans i närheten av honom så han plockar ju den och gör så att det blir lika i matchen istället för att Texans ska göra på. och sen så vinner de på ett field goal i overtime Också jag också han, han, ja, han springer in där också med bara en skå också kan man ju till. Ah, han blir avtrampa dojan. Det spelar ingen roll, han springer in ändå Och det är också så här: de, de möter du sig så. Som kolebärk så måste du tänka en, två, tre gånger innan du skickar. För att nu är det på riktigt så att man borde döpa om dem till tillce Bålhox istället ah, för, alltså, för det är helt sinnes. De plockar hela tiden. Bengals mot uh, Browns ikonn. Ja, jag tycker vi får i veckans upset alltså. Jag är ju på att, eller inte prata. Jag hade tänkt att prata om att Bengals skulle vara det enda hotet mot Broncos. Eh, båda börjar på B, båda lirar i orange. Du vet, det är mycket sånt där. Det här är de bästa lagen. Så åker om att möta ett annat lag som börjar på B och har orange och få råpis. Alltså att Hoyer vinner. Brady's protegé levererar. Det är liksom... Men 6-17, är det, är det råpisk? Nej, men alltså, alltså 6-17. Nej, det kanske inte låter som råpisk. Men tänk på att Bengals har ju alltså spärrat bett. Okej, okay, inte spärr det, men de vann mot Packers. Packers är liksom... har ju vunnit Super Bowl. Det har ju liksom inte Browns gjort. Mm. Sen. Ja, sen. Ja. Ja, sen... <laughs> ever. Ja. Nej, men liksom. Så att, att menar, Bengals gick ut och sa bara, ja, ibland har man en dålig dag. Alltså he hela det hade en dålig dag så. Ja och alltså, man kan säga med Just med resultaten 7-16 alltså, Om du leder i andra quartern Så är det ofta att du börjar, du börjar spela klockan Istället för att satsa på poäng Du mm. kör mycket running plays och håller klockan flytande Så att matchen tar slut liksom. mm. Det märkbara är ju att Bengals gör 6 poäng det är, inte, det är två field goals De får inte en enda touchdown ja. på hela matchen liksom. Mot, mot liksom Browns som mer eller mindre har läckt Tidigare till de mötte Vikings. Ah, det sen och, det. och tills Håger kom dit. Och ah. bara, jag bara, Det är så här du ska spela. Ja. Kul Ja, Browns verkar vara på väg ställa, Det tycker jag, inte minst jag är roligt. <laughs> <laughs> som det, gedigna Aha, som det, gedigna det. Jag mm. är gedigna Browns är Bears mot Lions ska vi prata lite igenom också, Kåre. Ja, nej, men det går ju bara att säga det här med att jag trodde att pizza-incidenten skulle ändå göra att Lions torskade den. Men Cutler bevisar igen att han är en av de sämsta codebacks som har långa tre interceptions. Jag förstår inte hur, hur man väljer att satsa på försvar i Bears när det är anfall man lider av. De har ju fan inget anfall. Ursäkta, jag är irriterad. 32-40 till äh, Lions fördel där men mm. det kanske var så att det, den, de här pizzorna spred den här goda stämningen som, ja, så han, det, det kan ju vara så att han hade levererat alla utom två ja. så de var mätta och och bara nu kör. Ja, mm. helt klart det måste vara det kan det ha varit så? <skratt> <skratt> glöm inte inte att ni har de här teorierna. För det är igen nfl podden ni hör dem. Där pizza påverkar matcher. <skratt> ja, <jajamän>. mm. <skratt> fina alliterationer tycker jag. Jets mot Titans antar jag. Ja, Titans vinner men det är en sån där tainted. Alltså det är en vinst som är ont för varenda Titans fan. De piskar ju Jets och Titans är ett bra lag den här säsongen. Det känns som att alla de som låg och bottenskrapade med Chiefs, Titans, Browns börjar den här säsongen mm. riktigt, riktigt bra. Och de piskar Jets, men de får en skada på sin starting quarterback, Jake Locker. Och vi ska gå in och prata mer om den skadan sen. Men det är skittråkigt förr, för han, för han verkligen bli grym, Jake Locker. Och vem kommer in då? <laughs> Allas vår favorit The Harvard Man, Ryan Fitzpatrick Varför kallas han för The Harvard A Man? Amish, uh. Uh, Amish ja, han har ju gått på Harvard uh. har de, Alltså alla NFL-kommentatorer älskar ju att haka upp sig på saker i spelare Som är lite mm. unika med dem Och han är ju så smart, för han har ju gått på mm. Harvard liksom. mm. Men han har något jävla skägg också Ja det har han, det har han. Och han, han channelade lite sin inner Rex Grossman eh, Rex Grossman då Är en gammal quarterback som en gång har varit Starting quarterback i Chicago Bears Nu så är han bakom RG3 eh, I Washington DC. DC Och Rex Grossman Var ju känd för att facket I'll go deep. Det var liksom, det var hans motto. Han såg ingen jag öppen... Jag tror han har ja, det uh, Ingen, alltså ingen... Att go deep, det innebär att han kastar långt. Kastar så. långt. Alltså uh, han ser ingen uh. öppen receiver. istället att göra, för att, som de flesta quarterbacks gör då, att ah, okej, vi vi kör ett nytt spel, jag kastar bara bort bollen. Så kör han, fuck it, Rex Grossman! Release the dragon! <laughs> och det var iväg bollen. Liksom. Och det är det Fitzpatrick, Fitzpatrick startade ju förra säsongen. <laughs> uh, och får kom in i slutet av matchen och känner ju att fan, jag måste ju prestera så han gör ju det, och det blir ju en touchdown också, Men han kommer in där och bara Kör sin inner Rex Grossman. look alltså, det är så jävla roligt Att se de där grejerna oh. ah, Jag har 30 sekunder på mig, vad ska göra. Ah, jag göra Jag skickar den, jag skickar den Jag skickar den, och bara, man ser Och coachen bara, vad fan bara? Nej, nej, nej, änta Rex Vad Rex han gjorde, ja det var en touchdown Åh helvete mm. vilken flax han hade oh. Titans vinner 38-13 <laughs> ja. i alla fall. Um, vi ska prata om Washington D.C. som du nämnde mot uh, Raiders uh, Skåne. Ja, jättekul match. Den blev grovt påverkad av uh, Raiders Bonkers matchen där. Eftersom att Pryor fick en hjärnskakning och uh, han då inte kunde spela den matchen. De uh, gjorde ju massa olika kollar på han, men uh, han hade fortfarande ljuskänslighet. Så då valde man att inte spela hand. Vilket jag tycker var väldigt bra gjort. Modigt beslut. Skönt. Ja, G3 uh, twittrade innan och bara så här, Har ni någon gång spelat amerikansk fotboll på en baseballplan? Nej, inte jag heller. Men jag ska göra det idag. <laughs> ja, det var ju jättekul. Raiders spelade ju då med Matt Flynn. Och Matt Flynn, för er som inte vet... Så kan ni slå upp ett valfritt Snobben-magasin Kan ni kolla när de spelar Amerikansk fotboll, det är alltså Charlie Brown Den här killen som allt ont händer Typ Han eh, blir ju då eh, bortplockad Av en tjej som är mycket bättre Än han på att bollen Det är lite som man kan förklara med ett fler Han är svindålig Han rör sig inte Och eh, det jag var jätteglad för tidigare Att Raiders var så här. De har en O-line som läcker som ett såll men terra Pryor kan springa så det gör ingenting. Nu var det ju så här, sack på säk på säk och försvaret gjorde ingenting. Special teams gjorde allt i världen. De blockade punt. De gör liksom ställer upp sig för att och sen gör de ett fake-grej. Så att de, de, de gör, alltså defense och, och special teams, eller framförallt special teams gör allt de kan för att eh, vinna mot DC. Och Första kvarten så har Raiders 14-0. Inte på grund av Matt Flynn då, men de har 14-0. Men sista, innan halvleken är över så ser Matt Flynn själv till att, att Washington DC har 10 poäng. Och sen fortsatte det. Gick ju ett helvete. Och till skillnad från Vikings då, som är typ sämst i de sista två minuterna, så är Raiders har gjort förra som gjorde 99 poäng de sista två minuterna och de gjorde ju inga poäng nu eller så att, bort med Matt Flynn eller vi börjar kalla dem nu mera för en för Charlie Brown. <laughs> ja, nu, nu ska vi för protokollet skulle säga det. Att Charlie Brown han blir ju petad för, för att han, han ställs mot en bättre spelare. Ah, mm. Ja, precis. Det är ja, precis. Nej. Inte. Det är nej. inte med kön göra. Precis, det <laughs> och göra. Nej, precis. Hon är ju väldigt duktig rent generellt, den mm. här tjejen. Som, och jag tror också det är hans flickvän. Ja. Men det är ju det är en gammal serie så den... Det är väl lite det där med barn så att... Ja, ja men visst. ...retas lite. Um, Matt Flynn är i varje fall inte bra. Han är inte bra, nej. nej. Det var det jag ja. ville säga. Ja, jag, jag, om jag det var att... på något sätt otydligt så säger jag det ja. Välj ja. inte Matt Flynn som är en startande callbacks om ni har någon från av fantasyliga. Nej. Mm? Uh, Eagles mot Broncos går vi där med lite raskt, Anton. Ja, och det var ju den här matchen där Peyton tänkte att nu slår jag lite rekord helt enkelt. Han har ju börjat den här säsongen på något helt sjukt sätt Han har då 16 touchdownpassar nu eh, På fyra matcher mot noll interceptions Så det här slaget nu då är Brett Favres rekord Där han då har, mer, han har 25 matcher som han har gjort fyra touchdowns eller mer på Fyra passar Han har även eh, mest touchdowns över ett, ett spann med fyra matcher eh, Där han slog Kurt Warner och han har flest touchdowns, delat eh, då, flest touchdowns i rad utan att passa en interception. Eh, det är Denver Broncos första match där de gör över 50 poäng och eh, håller de det här tempot det så mycket, hur de skorar så kommer de ju slå eh, 2007 års eh, Patriots som har poängrekordet över en säsong med liksom 200 poäng. 750 poäng på i Det är helt galet vad vi har med. Och eh, Petons ratio har gått upp till blanka 75. Alltså vilket, är, alltså, 750, alltså vilket är helt sinnes. Alltså rent hela hans kogback eh, ratio. Vilket är helt galet liksom. Med de här siffrorna är det ju sinnes. Eh, det som också är anmärkningsvärt är ju att han... Han går ju ut och, och är inte speciellt nöjd efter de här matcherna. Han tycker ju så här att ja, jo, vi spelade ju bra så här, kul att han var fri och han gjorde ett bra grej men vi har en hel del grejer kvar att slipa på. Och då blir man så här. Äh, va? Har ni grejer att slipa på? <laughs> Jag trodde ni var klara. Här, ja liksom. visst, och likadant att det är så, här, de, de saknar liksom två av sina bästa defense-spelare. Ja, oh, ändå har de ett försvar som producerar. Ja, ja. det ja, ja. Mm. <clears throat> ja. Ja, äh, är inte helt nöjd. 52-20. <laughs> Nej, och det, där på Twitter såg Eagles coach ut och sa att äh, vi ska spela på en parkeringsplan. Vad nu han nu med det? Jag fattar inte så här, nej ni ska spela in För att de kanske spelade på parkeringsplan ah. det var det, De kanske var på parkeringen ja. för de var Ja det kan man ju säga snabbt om Eagles i den matchen Att eh, nu börjar det bli ett varmt säte Under Chip Kelly Kanske det han menar det där med att jag kommer att vara på parkeringen Ja <laughs> <laughs> uh, Tailgate <lite. laughs> Vi hoppar vidare uh, Cowboys mot Chargers uh, Anton Ja, ehm uh... Trodde faktiskt att Cowboys skulle ta den här. Chargers fortsätter att vara... Alltså är lite hot and cold. De vinner en, förlorar en, vinner en, förlorar en. Den här matchen så höll protection från O-line för Philip Rivers som är deras quarterback. Och då, det som händer då är att han passar över 400 yards och ser till att de vinner matchen. Han... Philip Rivers is for real, tydligen. Den här säsongen, varannan match. <laughs> ja. ja, alltså Philip Rivers för er som inte vet det så var det ju han som ersatte Drew Brees när Chargers eh, tradade bort. Drew Brees, till Saints. Eh, vilket man kan tycka sig efter att han var lite konstigt. Men mm. Philip Rivers, skjult bra. Och ehm, ja. Ja men hela Bolts anfallet började <hör> ah. klicka Och det var ju också uh, Manti Teos första match. Mm. Manti Teo med en Icke-existerande flickvännen Precis, som lärde oss så många nya ord Förra snabbt Cowboys Chargers 21-30 Sista matchen Vi pratade om från Den här omgången, Patriots mot Falcons Anders Kåne Det var ju snack om att Om att Gronk, the Gronk Gate, Att han skulle äntligen vara klar Alltså att han skulle kunna spela matchen och även Amendola, och det var ju grejer, det är ju leksaker som Tom Brady minst sagt behöver. Men eh, ingen av dem vill uh, Bill Belichick spela. De tydligen var så här att nej, vi sparar dem till slutspel. Alltså att man tar det lugnt med att de verkligen läker sina skador. Och det är ju väldigt, väldigt fint. Patriots vann ju, eller The Law Firm som de också kallas, de vann ju med nöd och näppe. Det är ju precis, det är typ en av de sista grejerna som händer är ju att Akib Talib blockerar liksom en pass som annars ja, kan leda, leda till en touchdown och det, då hade det varit lika liksom och det gått i overtime. Men eh, så Patriots vinner liksom återigen på lite flyt, men den här är ju den segen som har kostat dem allra mest. Man kan ju, deras, deras absolut bästa spelare efter Tom Brady Vince Wilfork är borta nu. Vi kommer ju prata mer om skador, men han är borta för säsongen. The Dirty Birds, Falcons, de har ju, som vi sa att om, de skulle gå till. Uh, vara uppe där och fightas som Super Bowl. De har ett, tre. Vilka andra lagar det är också? Raiders och Vikings. Ja, vi pratade inte om dem till Super Bowl, alltså. Ja, men alltså det, det man ska säga mm. två saker jag tänker på just Patriots gör alltid tillräckligt för att vinna mm. match är det. Mm. Det, det är aldrig liksom de har inte mött så bra mot dem inte spelat så bra men de har vunnit alltså det känns som att de inte ens det är så här, ah, men vi ska bara ta oss igenom den här vanliga biten mot säsongen sen kommer slutspelet det, det, det är, är, är väl det är väl en klassisk vinnarkultur i ja, pratandet ju... Tysklands landslag i ja. vanlig fotboll ja ja visst ja, ja. Vi, kommer, vi pratar förstås inte om Dolphins Saints idag eftersom den matchen inte har spelats än. Det har en gjort när, när du lyssnar på detta som lyssnare. Men vi kan summera ändå att hittills vad det gäller hur vi har tippat matcherna så är det en rekordvecka för mig. Jag har, jag, har, jag har nio rätt faktiskt äh, hittills, jag kan, jag, med option på, på ett till så tio rätt kan jag få allt som allt äh, Skåne och ni har tio rätt vardag hittills, så att, äh, jag spör ju inte er än Denna, veckan, denna veckan är det hittills, ja. om vi drar hela hittills så har jag 45 Ja, och jag tror ligger stå. någonstans 40-42 ja. Ja, Jag har jag inte. Jag, jag inte, inte räknat mina Men jag är någonstans där <skratt> ligger jag också <skratt> <skratt> vi, vi ska, vi ska gör, vi gör det här i veckan Vi, vi gör inte en sammanställning av det här Så har vi det löpande på Facebook-sidan där, där ni kan se lite grann hur vi tippar Och tippa gärna med oss och kommentera de där inläggen vi gör Och skriv så här Det där tror jag inte alls på Det var dumt tippat igår Men kommer jag säga Browns Jag tror alltid på Brown <laughs> eh, där, där har ni eh, hela säsongens uppsätt vi, <laughs> vi går rast vidare till eh, skabe nu Wins eh, Wilfork var vi inne på mm. New England Patriots, deras nose tackle Det är alltså den killen i försvaret som kommer ha två killar mot sig Han är skadad, han har alltså dragit av sina killes eh, Senare, alltså killes Mm, eh, ja. mm. Och det är ju bort, säsong borta Även om deras rookie som de satt in Gjorde en bra match Winswilfork håller liksom Världsklass, en utav dem Jag skulle säga att han är kanske den bästa Nostacken men, men, äh, ja, men det räcker inte där För Patriots, för även Aaron Dobson Har dragit på sin skada Ja precis, Aaron Dobson är en, en Rookie, wide receiver Som de ganska högt ändå, han var deras första pick Om jag inte minns fel, för de tradade bort sin pick I runda ett och Dobson har ju, alltså han har inte varit super än så länge den här säsongen, han har inte haft den bästa connection med Brady än men han är ju en sån där, alltså vi sa ju det tidigare, att wide receivers tar det tid för att spela in i systemet och att Dobson går och skadar sig och får en nackskada också är ju inte alls bra för deras framtid Nej, mm. det enda man kan säga om nackskador är ju att det var det som gjorde att Peyton Manning slutade vara en Indianapolis Colts och sedan era med en Broncos, mm. Man vet inte. Men det är ju ingenting som man bara gör hur lätt. Bort Tom uh, Fler skador. Uh, Santario Holmes. Är det rätt? Uh, <laughs> <det> är... <laughs> Santonio. Santonio, ja. Santonio Holmes. Holmes. Uh, uh. Yes. <clears throat> Precis. Uh, och där är det ju en uh, hamstring. Som mm. är problemet. Och en hamstring. Uh, han är också en wide receiver. Vilket gör att. Du behöver springa, då, då behöver du liksom dina lår och baksida lår måste funka. Annars så kan du inte vara så spänstig som du behöver vara. Eh, det där blir ett stort problem för den quarterback som ska skicka till han liksom. Det mm. finns ju inget att, att passa till längre skulle jag säga. Nej, Gina har ett väldigt tomt fält att jobba mm. med just nu med Holmes borta. Precis. Och apropå den som passar då Så är Jake Locker Utan höft har jag skrivit Han har skadat höften <laughs> Ja, och jag satt och forskade lite på det där nu I, i talandet stund Jake Locker blev inlagd På sjukhus och inte bara så här in, clearad och ut Utan de höll kvar honom där mm. Han har skadat höften och Allt mellan fyra och åtta veckor Är han borta Och han är ju Titans, starting quarterback, en kille som är på uppsvingen och jävligt, jävligt grym har han varit den här säsongen. Och helt plötsligt tappar honom 4-8 matcher. Inte optimalt för Titans. Det intressanta där är att de säger att det är hans högra höft. Och eh, jag trodde bara man hade en höft, ja. men, eh, men inte den här killen. Men jag antar att det är typ eller och något liknande som är av. Och man kan bara tänka sig där att det här måste liksom fixas ihop och grejer så att... Vi fortsätter skadorapporten Det är inte alla skador vi nämner Vi, vi, vi väljer de, de stora namnen egentligen det, det som vi tror påverkar De här lagen det rör mest Brian Cushing i Texans mm. Han är ju linebacker och var ju borta Mer eller mindre hela förra säsongen Och eh, har varit väldigt så här, Stort snack om att han Och J.J. Watt skulle nu tillsammans i Texans bilda det här fantastiska försvaret och nu har han jämskakning och vi vet med hjärnskakningar, de är mycket hårdare nu på det. Du måste klära en officiell NFL-läkare, lagläkare, sen kan vi dömt i att du ska kolla hos en läkare till mm. på en vecka ska du alltså kolla alla prover och sånt så att det är, och vi vet ju det här med järnskogpengar ja, Du är ju minst borta en, två matcher Ja, ja visst, så. minst den. Mm. Eh, för även Erik eh, Tischer Eric Fischer, Fischer. Eh, som, Den skriver slarvigt <laughs> Erik Fischer ja. Kansas City Chiefs eh, number one draft pick Alltså killen som gick number one overall Första draftpicken för 2013 eh, Så eh, han spelar Offensive tackle eh, Alltså på linjen för offensiven vad sa vi? Offensivets försvar lite mm -hmm. ja. eh, Och eh, Han kanske inte har presterat superbra Nu i början på säsongen alltså, En number one draft pick ska ju vara en plug and play Du plockar och skickar in och han ska Leverera direkt liksom eh, Men ännu värre att han får en hjärnskakning Inte får lika mycket matchträning eh, Ja är det mycket med hjärnskakning Ja nej men för, för vi ska nämna det För det det, det, det det sker tragiska saker På grund av de här hjärnskakningarna Men Eh, där, där människor faktiskt tar livet av sig. Eh, vilket har hänt nu eh, alldeles häromdagen. Den 24 september så tog eh, Paul Oliver livet av sig. Ja, precis. Paul Oliver spelar ju safety i Chargers. Och eh, detta är ju 17 månader ungefär sen Junior Så som var alltså linebacker i Chargers. Och eh, jag skulle säga att det är Chargers bästa spelare någonsin- eh, den personen som har varit liksom San Diegos bästa, mest kända person Den som har varit ja, San Diego-personifierad i Chargers Han tog ju livet av sig Och det gör alltså Paul Oliver också Båda väljer att skjuta sig själv Vilket är djupt tragiskt Gjorde vi blott 29 år Det är fruktansvärt tragiskt Och det man vet inte en anledning till, till Paul Olivers självmord och, men, men det man har sett då på andra, på, på, dels då Juno Show och, och andra idrottsmän i, i den här typen av sporter, sporter där det liksom är mycket tacklingar, mycket huvudskador, mycket påfrestningar mot huvudboxar har man sett det på också i någonting som kallas för CTE. Jag ska inte dra hela förkortningen vad det betyder men det ger alltså symptom som, som depression, som att man blir suicidal, apatisk, man får ångest och, och det påverkar fler hjärnfunktioner. Man kan få sämre kontroll över sin kropp och så vidare men, men det här är alltså någonting som, som man ser relativt tydligt kopplat till den här typen av kontaktsport. Jag skulle säga att man ser det absolut tydligast i NFL. Ja. Det är mycket tacklingar. Du går in med huvudet först. Du har en hjälm, vilket gör att du tror att du är skyddad. Och sen så har du ju massa olika. Det kan vara sociala påfrestningar eller sociala grejer som gör det också. Men det, jag förra säsongen så var det två, tre spelare som, som miste livet på ett eller annat sätt. Och det är liksom, det är mycket det här med. Det är en aggressiv... Det, det är liksom... Du ska vara väldigt aggressiv och sen får du smälla mot huvudet. Och får du en hjärnskakning så får du lättare att en få en andra, en tredje och så vidare. Du får lättare och lättare och lättare hjärnskakningar. Till slut räcker det med nysning så har du en hjärnskakning. Och får du liksom sådana hjärnskakningar, du har det. Då har du alltså när vi pratar depressioner så är det inte det här... Oh jag känner mig lite nere. Utan då är det så här... Jag har... Jag, jag finner ingen mening med att leva. Det är den depressionen. Det är alltså mm. den depressionen som är tomhet. Ja men precis. Och det blir ju verkligen den tomheten kommer ju i relation till att de... Hela deras liv har handlat om, om fotboll. Och sen så har de dragit på sig en massa hjärnskakningar och har de här symptomen liggande Och sen så slutar deras karriär. Och då ja. är det så här, vad, vad fan ska jag göra nu? Ja. Hela mitt liv har handlat om fotboll. Precis. Och det är ju liksom den biten också att så alltså, ska du dra in pengar på någonting. Du har säkerligen en familj. Och då är det så här... Ja, det är fruktansvärt tragiskt det är vad det är. Och det är nog inte sista gången vi har talat om CTE när det gäller NFL eller andra typer av den här typen av kontaktsporter. Vi pratade om tidigare. DN skrev ett ganska bra reportage ja. om det här för något år sedan eller två år. Ja, jag tror att det var till och med fyra år sedan. Man Men det är, det är väldigt fin. Eller det var en väldigt bra artikel. Och det är, jag tror att det var... Pläkarna vid Boston University Hospital som ska. Det, det är de som har gjort väldigt mycket forskning på det, och då var det 35 spelare de gjorde, och då var fyra var så kallade poliser från NHL, alltså ni vet de här Bob Probot, mm. Martin McSullivan och så vidare, som också Bob Probot tog ju också sitt liv. Det är många av de här som har haft liksom, jag skulle säga att det är sporter där du har hjälm och ändå väldigt mycket skallskador. Det vill säga att du har en hjälm som ändå ska skydda dig och sen får du väldigt mycket slag mot huvudet. Jag tror att det ligger liksom i den här biten med att du tror att du är skyddad Mm. och sen kommer det efteråt att nej det var det inte alls, det här hjälper mm. inte Nej men vi får hoppas att det, att det är ett steg i rätt riktning då med, med att man har de här tre äh, extra mycket nu, så ja, Anton... ja, och en sista där bara att eh, det är också intressant just med boxning är väldigt mycket hjärnskador mm. och det är alltid en debatt med, mellan boxning och MMA när man pratar om hjärnskador att mm. eh, MMA har inte lika stora skydd mm. så, och, och du tar inte lika många smällar mot huvudet du tar kraftigare smällar mm. eh, men de har inte av samma problem just för att de här skydden gör att du tar jätte många hela tiden hela tiden får du smäll och smäll och smäll. och det ackumuleras alltså mm. på ett sätt som inte gör andra sporter vi, ja, så det... vi, får, vi får nästan se ihop äh, mm. ct sen där men vi rekommenderar googla DN CT så, så tror jag att man får fram den där artikeln annars så vi lägger upp en länk på äh, NFL på Facebook sidan till det där För, för det där är, det är allvarliga saker som, som säkert vi kommer att återkomma till Vid andra tillfällen Men nu ska vi gå vidare Och prata om de matcher som kommer istället Ja Första matchen På torsdag Bills mot Browns mm. Och det är ju kul en, Jag skulle ju definiera den som en skräpmatch Egentligen Men det är det ju inte för Browns så är ju verkligen möjligheten att att inte bara, de ligger ju i ledningen i sin grupp med 2-2, men nu kan de gå upp till 3-2, hålla den här ledningen i järngrepp och jag tror på honom på Hoyer, alltså kan han köra, kan han, han har gjort två raka, kan han göra tre raka jag tror på Hoyer. Ja, men det är spännande Anton Patriots Bengals på söndag och är det är tio matcher när vi pratar om som börjar sju vid svensk tiden ja, och eh, en match som jag tror kommer bli jämn Eh, det som kan göra en ojämn är att alltså Bengals spelar likadant som de gjorde den här veckan och inte hittar tillbaka till sin form. Och att Patriots får tillbaka både Gronk eh, och oh. Amendola. Oh. Får Brady tillbaka sina två bästa leksaker kommer Patriots börja leverera. Men som sagt så saknar de ju Will Wilfork och Aaron Dobson. Så att det ger och ta lite på Patriots bänk. Ja, precis. För det är lite det med Gino Atkins. Alltså, det kan bli tufft för Brady, liksom. Mm. Mm. Lions mot Packers, Anton. Ja, där har vi ett till derby då i NFC North, min division. Eh, och det är spännande. Det är ju Lions där som leder divisionen. Eh, Packers ligger på tredje plats. En match mindre spelad. Men kan inte ta sig högre, även om de skulle, skulle vinna. Eh, om man säger rent procentuellt i vinster och förluster. Eh, så det är... Ja... Serieledarna, Lions som tar emot ett Packers eh, Eller de spelar då i Green Bay Så jag tror att Packers tar den eh, Och fortsätter hålla den här divisionen Superjämn helt enkelt mm. För det, för det, det så ska det ju inte vara Det, det ska ju inte vara Lions som leder den där divisionen eller? Inte historiskt Nej. sett Nej, Nej. <laughs> Nej inte <laughs> alls Nej, eh, Seahawks mot Colts Skåne mm. Jag tror ju på en riktig jävla shootout här alltså. Jag tror ju att eh... Jag tror att är det några som kan bjuda upp till dans till Seahawks liksom, så är det ju definitivt kort. Det som... Ja, men jag säger det är en showdown. Jag, jag kommer nog försöka kolla på den matchen för jag tror att den kommer bli riktigt bra. Två bra lag. Ja. Ravens, Dolphins, Anton? Ja. Med den trenden vi ser så tar Dolphins där. Det ska bli kul att se Tannehill och se hur han fortsätter prestera och klättra. Också en av de här Ganska unga quarterbacksen som börjar komma in i sin andra tredje säsong och verkligen börja prestera. Han har med sig ett bra lag runt sig, en skön running back i Lamar Miller och ett backfield som roterar. Och Ravens fortsätter att, ja, ah, jag vet inte, sluta lägga er till lite på Flacco, hör Ni ni har Ray Rice in the backfield. Lita på Ray. Saints mot Bears. Precis, det är ju lite så här: anfall mot försvar, för Saints har ju ett jävla anfall. Bears har ju bara försvar. Så att det kommer ju vara Drew Brees mot liksom, Chicago Bears försvar. Mm. Det, och det är all ja, i alla ära, det kan vara intressant att se. Eagles, Giants. Anton? Ja, ett, också ett interconference derby Med de här, den, just den delen som är satta för att tjäna pengar. Marknaden med Eagles och, och Giants. Och två lag som... Inte presterar just nu Eagles som man trodde skulle gå ut Under Chip Kelly och börja köra High tempo och offense och leverera Och Giants där man trodde att Ila Inte skulle shit the bed varje fäll Men nej, ett riktigt bottenmöte Helt enkelt Jag, jag tror ju att, att vi kanske kan få se Eagles göra eh, Som i första matchen När det gick sådär, allting klaffa lala, För att de möter ju trots så g som just nu suger Mm. Mm. Chiefs Titans, blir det vinst för Chiefs igen Skåne? Mm. Ja det tror jag Definitivt nu med, med Jake Locker Borta så det är jag helt övertygad om det, Och det är ju rätt intressant Att Kansas City eh, Ger Broncos en match Som gruppvinsten alltså. Jaggers, Rams Kan vi säga att Jaggers kommer förlora Tror verkligen det 0-4 hittills Rams har faktiskt 1-3 så de har en vinst Men de kommer ta sin andra Där, det, det tror jag i alla fall ah. eh, Anton, Panthers cards Ja, ah, men Det är ändå en ganska det är Kul att se Panthers Defense, för deras front seven Är riktigt jävla Dominanta den här säsongen Eh, och med front seven menar man då deras försvarslinje och deras tre linebackers de har bakom. De har varit tunga den här säsongen. Och eh, kommer hända Carson Palmer, Palmer lite tror jag. Han mm. kommer få smaka gräs. du önskar vi han all eh, gastronomisk lycka till att göra. Ät så mycket gräs du vill Carson. Hoppas du smokar Broncos Cowboys, kommer. <laughs> Ja, det är ju Peter Manning mot Americas team alltså. det är, jag, jag tror ju att liksom Peter kommer smiska Och det kommer ju ja, Frågan är hur upphetsad Jerry Jones som är ägare för Cowboys Kommer vara Jag tror, tror på en sån här Frågan är om de kan gå över 60 Den här gången Poäng vad vore något att Vill du har ja. fler rekord för ja det, är det? ja det är möjligt att de går ja, över, över 60 poäng, poäng den här Ja just det ja. Eh, Chargers eh, har vi sen Mot Raiders, Anton du får prata Ja men det. vad härligt för att ja. prata om, om Raiders <laughs> eh, Och för deras skull så är vi bara hoppas På att Pryor är tillbaka Inget snack om saken eh, Just bakom den läckande o linjen som måste Så är det så skönt att ha en mobil quarterback Som kan make plays with his feet men jag tror de kommer få ett tufft motstånd i Chargers om Chargers hittar sin, sin form som de hade från förra matchen. Och Rivers fortsätter prestera helt enkelt. Texans, 49ers, Skåne. Ja, jag skulle ju säga att det är en toppmatch. Jag tror att det kommer att bli ett fantastiskt möte. Ja, men lite som Sea Det kommer bli mm. de åka i båda ändarna. Och uh, det finns försvar som kan göra olika grejer. Så att jag tror att det kommer att bli en fantastisk match. Och sist på måndagen Jets mot Falcons, Anton. Ja, men där ska ju Falcons. Det här är en perfekt match för att komma tillbaka in your winning ways. Jets kommer inte. Så, så mycket poäng Det är bara att acceptera Där har ni den tipsraden Är det torsdag så kommer du kunna se våra tipsrader Ute på, NFL, eller ute på Facebook eller på sidan. Den uppmärksamma lyssnaren nu har lagt märke till Att Antons Vikings inte har nämnts här nu Vad beror du detta på Anton? Ja, det beror ju på bye week Det är att alla lag har en vecka under säsongen När man får helt enkelt dela upp sig lite så att man spelar ju 16 matcher på säsong Men det är en 17 veckors spann Som det här sker under För att laget ska under perioder få en veckas vila Och för Vikings kommer den ju ganska Ja, Man brukar inte illa ha en tidig bye week Men det är ganska skönt att ha det Just när du får en skada på din, står din Genom en till vecka att återhämta sig det känns jäkligt trevligt Och kanske för laget att sätta sig ner Prata lite och bara Hörrni vi vann senaste Vad säger om vad vi gör det där vi gjorde en gång till vad så som att ni flyttar alla era hemmamatcher till London? Ja, kan jag säga mer, jag är på. <laughs> <laughs> ja, det, det var det för kommande matcherna. Nu ska vi gå över till det lilla avslutande segment som vi kallar för Johan, väljer ett lag att heja på i NFL- det har gått till på så vis att jag från början valde fyra stycken lag som jag skulle knappa av ett efter ett, nu har jag knoppat av två stycken av dem, kvar har jag Browns och 49ers, men förra veckan hände då det spännande att som man gör i NFL så slänger man in lite wildcard så då slängde Skåne och Anton, var slängde in för några lag? Titans och Dolphins Titans och Dolphins Och då sa vi att denna vecka då ska två lag till Rensas sport. Och då som det är i slutspel så på ena sidan så har vi Skånes Och Antons lag, Titans och Dolphins Och på, ena sidan, så på andra sidan så har vi Mina lag, då Browns mot 49ers Och då kan, kan väl kanske ni börja, Ska jag börja? Jag kan ja. börja med att berätta Vilket av mina lag som har gått vidare eh, Det är Det är Browns som har gått vidare eh, Anledningen Är, är... Är egentligen inte så sofistikerad 49ers är känns för mycket som, som ett vinnarlag för att börja heja på sig <laughs> eh, det, det, det, det känns det tar emot eh, även om jag, jag, jag gillar ju San Francisco, jag har aldrig varit där men tycker att det verkar en, som en sympatisk stad så det finns möjlighet då att alltså, du kan bli Browns första bandwagon fan någonsin <laughs> ja, ja, det är exakt Eh, det, det är ju lite så, absolut de är, de, nu så vinner de ju plötsligt eh, lite grann som de inte brukar göra uppenbarligen, eh, och det tycker jag verkar trevligt, men jag känner ändå så att Ja, men ett sånt lag vill jag heja på. Jag vill heja på, jag vill heja på ett lag som, som det är lite, blåser lite motvind för. Mm. Eh, och som, som det är roligt om de vinner en match, eh, åtminstone. Och nu har de vunnit flera. Eh, mm, så att, jag det. Eh, Två! Ja, visst. Och det är kanske de när jag får eh, det här året, om det blir Browns nu. Men eh, vi får se. Va, vilket lag av era har gått Ja, eh, du är lite snabbt och kände att eh, Dolphins... Även om de inte har spelat en ikväll så känner vi att man kan börja heja på ett lag när deras kork ligger på akuten. Nej, så det var Dolphins vann genom att inte spela helt enkelt. Mm, eller titans vann ännu. men sköt sig ja. själva i foten i den här trekampen. Sköt sig själva i höften i den här trekampen. Right, yeah. Med och skada försvinner titans ut. Uh -huh. Duk, även om vi vet att du gäller skägg så kan man inte bara gilla ett lag för att eh, de har en backup quarterback med den snyggaste skäggen ja, säg, säg, säg inte det Nej. Men det är inte mitt val eh, Där har ni det, den episka finalen kommer att avgöras nästa vecka med hårda argumentstrider från eh, båda sidor Blir det Browns eller blir det Dolphins? Det, det återstår att se med detta några avslutande ord ja vi har ju faktiskt en tävling för vi har ju en ä, fin ny partner i New Era och ä, New Era har ju ä, så fint lagt upp ett litet pris så ni kan alltså vinna ä, en caps, och ä, det är på om ni vet svaret på den här frågan och då ska ni alltså skriva in på våran härliga NFL-podden på Facebook helt enkelt och frågan leder alltså, vilket lag hade Colin Kaepernick på sin caps när han startade de här skandalerna som han gjorde i sommars? Och då undrar ni lite så här, hur fan ska vi få reda på det? Ni är bara lite lyssna igenom samtliga program. Framåt tillbaka så kommer ni höra både mig och, kn och Knoppen att orda om detta. Så vad var det för lag Colin Kaepernick hade på sin caps när han startade skandalerna i sommars? Och priset? En kaps. En keps. Det, är ju det är med ett, ett, ett NFL-lag på Med ett NFL-lag, då får mm. man välja själv då kanske. Ja, jag tycker att vi gör det Jag ja. tycker att vi lägger över den frågan till vår nya partner New Era kanske Ja, ja och eh, vi kan ju också säga att det är Kingsides som eh, har, är med på ett hörn ja, här. Vi ska ju säga det. det, är, det är, vi sitter där och pratar in i en fin mikrofon som Kingsize har ordnat mm. fram. Vi eh, avslutar podden där. Vi säger hör av eh, dig till oss som vanligt. Vi har NFL-podden på Facebook. Det är bara att söka så kommer sidan upp. Vi finns på Twitter. NFL-podden heter vi även där. Vi har en e-mailadress. Den heter N-F-L-P-O-D det är punkt, äh, Twitter äh, vad heter du där personligen Anton? Personligen heter jag KNPF men äh, det är NFL-podden vi kör på för min personliga Twitter är ganska tråkig Ja, äh, min, min är svintråkig också men äh, Johanna vet jag det här har vi där men hör, hör jättegärna av vi till NFL-podden följ den Anton kommer börja skriva lite intressanta saker där och, och ja, interagera med er på, på alla de möjliga olika sätt så avslutar vi väl som vi brukar göra va? Ja, jämt. Ja, vi